Софія розвернулася. Щось її насторожувало. Чогось бракувало. І раптом її осяяв здогад. Отче, а де орган? голосно вигукнула вона. Отець Буніфацій здивувався її запитанню. Орган, так само як і Брендон, з'являється лише під час служби. Софія іронічно перепитала. «Отже, орган – це теж привид?» «А що тут дивного?» – відповів запитання на запитання отець. «Та нічого!» – так само іронічно промовила Софія. Отець Боніфацій провів її до маленької кімнатки, де зберігалися метричні книги. Найстаріші з них були величезні, о шкіряних оправах із золотим тисненням. Софія розкрила одну з них і зрозуміла, чому отець Боніфацій так легко погодився надати їй до них доступ. Вони були написані латиною, причому якоюсь готичною каліграфією. Щоб розібратися в тих каракулях, напевно думав отець, Потрібне буде ціле Софіїне життя, на що вона ніколи не погодиться. Софія подивилася на отця. Він посміхався. Посмішка була не злорадна, ні, цілковито дружня. Він ніби говорив нею, ну що, облизнулася? Вона всміхнулась у відповідь. У свою чергу, Її усмішка могла означати, що завгодно. Наприклад, один нуль на вашу користь, отче, або яка краса, або і як ви з цим даєте собі раду, отче. «Ну, де ваш сканер?» – по діловому спитала Софія. Отець показав на модерну машину, розраховану на величезні формати. О, так тут цілком вміститься велика сторінка метричної книги, подумала Софія. Сканер був розпакований, але ще не приєднаний до комп'ютера. А де ваш комп'ютер? поцікавилася Софія. Отець показав у куток. Там стояла також дуже якісна машина з великим монітором. «Ну що ж», – сказала вона, – «почнемо з того, що приєднаємо сканер до комп'ютера і примусимо їх між собою розмовляти». Софія дуже швидко з цим упоралась. Отець був здивований і радий, що має таку спритну помічницю. «Сьогодні будете сканувати?» – спитав він. «А би і ні?» Ну, тоді я буду в своєму офісі, а ви самі тут хазяйнуйте. Гаразд. Софія розпочала рутинну справу сканування, про себе думаючи, не знаю, чи ці каракулі можна розібрати. Я не впевнена, що хочу це робити. Ну, власне, я можу зробити копію книг для Роберта, якщо йому це конче потрібно. Нехай сам сидить і розшифровує. У них же, напевно, в університеті на медичному викладали латину. Хоча, може й ні. А взагалі мені також в університеті викладали латину. А я тоді плювалася, навіщо вона мені. Пам'ятаю, я ледь спромоглася скласти залік. Ніколи не знаєш, як життя обернеться. Сканер криктав і стогнав. Об'єм для запам'ятовування був досить великий, та ще й Софія встановила режим найвищої якості, тому процес ішов поволі. Однак Софія знайшла собі забавку. Поки машина сканувала наступну сторінку, вона роздивлялася попередню, яка тим часом стояла на екрані. Через деякий час, Каракулі перед її очима почали набувати якоїсь форми. Вона стала уважніше до них приглядатися. Кожна сторінка являла собою переплетені, надруковані в типографії бланки, а колонки були заповнені рукою священика. Надруковане читалося досить легко. Софія, трохи поворушивши мізками, почала згадувати ази університетської латини, а також аналізувати свої лінгвістичні асоціації з французькою та іспанською мов. Довелося підключити і вроджену кмітливість. І заголовки колонок було успішно розшифровано. Дата народження, дата охрещення, стать, законно народжена дитина чи ні, адреса, Ім'я, батьки, соціальне походження, хрещені батьки, дані про стан здоров'я дитини.